Много плод Неделна беседа, държано от учителя на 21 май 1922 година. В това се прослави Отец ми да приносите много плод и така ще бъдете мои ученици. Евангелие от Йоанн, 15 глава, 8 стих Какво се изразява разумният живот на човек? Природата отговаря на тази задача с плода. Там, дето има плод, има разумен живот. А там, дето няма плод, няма разумен живот. Сега... Тия плодове в природата се различават по качеството, различават се по състава, различават се и по силата, която съдържат в себе си. Върху тази философия на живота съвременните хора не мислят. Съвременната култура е занясала на културата на уния, като играчи или таблоиграчи, или шахматисти, или билярдоиграчи. Цялото им внимание на които е съсредоточено върху топката с пръчката и цяла нож си играят, като че ли светът седи само в тия топки от единя до другия край. И като ги въртят, ще кажат Играхме и аз победих. Какво е победил? От единя край до другия край с топката. Има някой пък скебелман, с куклички. Прекатурват ги, изправят ги, прекатурват ги, изправят ги и казват: Аз победих. После казва: Аз го победих като играх на карти. Дамата му взех. Това, онова цел вземане все от книги. Сражавал се и победил. Аз не виждам никаква победа. Никаква култура. Съвременните културни и религиозни хора и те играят на карти и на билярд. Богословците имат такива дълги щеди. Топката от единия до другия край си играе и наоколо има други, които слушат. Разискват те и казват, че добре изтълкували еди кой си стих на писанието. Аз казвам. Приложихте ли го добре? Не, не го приложихме, но само го изтълкувахме. Природата не търпи никакво тълкуване. Тя признава само приложение. И всички нещастия в света проистичат от неприлагане на нейните закони. Всичките съвременни нещастия, сегашни и предишни и уния, които ще дойдат, проистичат от този факт неприложението. Той неприложение, където и да е. Дали е в политическия живот на една държава, дали е в физическия живот, или в културния живот, или във вътрешния живот, в който и да е. Щом има нарушение на този закон, непременно ще дойдат лоши последствия. И всички съвременни учени хора искат да ни убедят, че има изключение. Че по известни начини един ден те казват, че ще ли да направят малки пилюрчета да се храним без да работим. Турците казват «Гел кузум Гел», а българите казват За Коню за зелена трева». Има утешения, които са верни има утешения, които не са верни. Ще бъде смешно, когато завеждат някой човек да го бесят на въжето и да му кажат «Няма нищо, добър е Господ». «Твоя Господ е добър, но въжето не е добро». Пак ще ни убедят и ще кажат «Е, тъй е писано». «Не, не е тъй писано» хората написаха този закон. Защо трябва ние постоянно да извиняваме своето прегрешение, че Господ е писал? В Великата Божествена книга, която аз съм разглещал, не съм срещал до сега Господ да е написал нещо подобно в нея. Срещал съм много коментатори, които са писали много, но в неговата книга е писано тъй. Всеки, който е изпълнявал Моя закон, е благословен. А всеки, който не е изпълнявал Моя закон, е наказан. Тъй пише в книгата и тогава законът гласи така. Когато аз говоря за любовта, криво ме разбирате. Абсолютната любов на Бога разбира абсолютна правда. Там, дето няма правда, няма любов. Следователно, физическата страна на любовта е правдата. За да се изяви любовта на физическото поле, непременно трябва да имате правда. Няма ли правда? Най-сладките ви думи, най-сладките ви усещания – Чето и било, че не бе имало, че ангели имало, че църквата била такава, че он е бил прав, това са празни забавления. Нам ни трябва в дадения случай и правда, абсолютна правда. Тази правда трябва да се приложи спрямо всички еднакво, без никакво изключение. Правда, която трябва еднакво да бъде и спрямо вола, и спрямо човека. И Божествената книга аз чета тъй. Човек седи по-горе от вола по интелигентност, но по-правда волът и човека имат еднакви права пред Бога. И ако вие не отдавате това право на вола, то е ваше разбиране. Но един ден Бог ще ви докара в съда и ще ви каже, че вие трябваше да бъдете справедливи спрямо този бол, който ви е урал 10-15 години на нивата, а вие сте му давали само малко сламица и мислите, че сте му заплатили. И след той го заколвате и жена му кравата и нея взимате и детето му взимате и казвате «Господ така е решил». Не е решил така Господ. Аз говоря сега на разумните хора. На вас, които мисля, че сте разумни. За разумните хора е така, а за глупавите е друго яче. Сега мога да се спра и да обясня какво разбирам по думата Волк. В Божествената книга воловете имат съвсем друго значение, отколкото вие знаете. Вие, като намерите един вол, ще го впрегнете да ви работи, нали? А в Божествения свят тия същества извършват съвсем друга тлъжност. И воловете на небето са много по-интелигентни, отколкото най-великият е философ тук на Земята. Знаете ли вие това? Духът на един вългоре в Божествения свят е 10 пъти по-интелигентен от най-интелигентния човек тук на Земята. И благодарение на тази гениалност на тия волове, те с търпение носят боденето на устена и клането, и казват: Няма нищо! Ние ще се жертваме за тия интелигентните, умните, направени по образ и подобие Божие хора. Следователно, воловете изпитват интелигентността на хората. Но един ден те ще застанат пред Бога и ще кажат «Ние имахме руга, урахме нивите, а тия хора без руга и с най-хубавите ръце и крака, какво направиха? И тогава ще се наредят от една страна машини, топове, щупени крака, хора, които ще представят човека по образ и подобие Божие. От делата на хората какъв плод има? Човек е направил банки, каси, пари, това-онова, взема лихва 10, 20, 30% и като се изнесе всичката тази култура, не зная колко плод ще излезе от нея. И вие сега, всичките съвременни хора и религиозните в това число, с един глас казвате. Като у нези 400 пророци във времето на Израилския цар, които викаха да има война, да идат на война, всичките с един глас викаха. Идва Еремия, но му казват, ти си лъжец, не те е пратил Господ, ние каквото казваме, това е вярно. И съвременните хора казват, който е пратил тебе да ни говориш тука, да ни смущаваш? Аз ще им отговоря тъй, вашата кола скоро тук, на пътя, ще се забатачи и ще се щупи. А там някъде има друг път, много по-удобен. Аз сега съм се явил да ви предпазя. След като извърша моята длъжност, ако ме послушате, добре. А ако ли не, вие от собствената си опитно ще се научите. Сега аз ще приведа един малък пример. Има хора в света, които са умни. Двама неприятели, единият е граб, а другият е един обикновен господин. Графът се нарича Кенигсберг, а другия господин Бруксон. И двамата са ужасни неприятели. Някой път се дуелирали, но не могли да се примирят. Граф Кенесберг имал красива дещеря. На Бруксун идва една светла мисъл – да се примири. Подкупва той един работник, дава му около 4-5 хиляди лева, да дъщерята на първия, като се разхожда до някоя река, да я бутне вътре и да не мисли за последствията. И работникът, като взел тия 4-5 хиляди лева, един ден, когато графът се разхождал с дъщеря си, взима той и бутва дъщерята. Графът не можел да плува. Брухсон се хвърлил в реката и сваща дъщеря му. Тези хора, които 4-5 пъти се дуелирали и не могли да се примирят, в този случай графът отива, хваща му ръката и казва Аз ти благодаря. Сега те познах, че си благороден. И аз казвам на съвременните хора. Трябва някой да дойде да путне дъщеряви във водата, за да се примирите. Вторият пример, който ще ви приведа е от съвсем друго естество. Отвореният мост аз го наричам. Това се е случило в Америка. Господин Браун и Мелби, млада мума, обичат се двамата. Ще кажете, какво лошо има в тази обич? Нищо лошо няма, отлично нещо. Браун е чиновник, при един въртяж се мост, да отваря и затваря моста, да отваря моста, когато корабите морски минават и да го затваря след като те отминат. Обаче при един случай той отваря моста, идва неговата възлюбена и той забравил да затвори моста. Експресът идва, те се любуват двамата, разправят си за щастливи дни, а целият експрес пада в реката долу. И аз казвам сега. Всички съвременни религиозни хора са отворили този мост и си правят забавление като тези двамата Браун и Мелби и експресът ще падне в реката. Омишлено не сте направили това престъпление, а от любов. Не можахте ли да затворите моста? И тази имелба трябваше да каже Затвори моста и тогава да се разговаряме. И сега всички съвременни хора разрешават най-трудните и спорни въпроси при отворен мост. Казвам, този мост трябва да се затвори. Кой е отворения мост? Това е омразата. Затворете моста. Това е скачване с любовта. Вложете тази правда. Аз съм готов да ида в коя и да е църква да говоря, но искам едно нещо. Без пътрах и одежди, а по Бога. Господ е сит на нашите хвалебни песни с отворени мостове. Най-първо ще застанем всички да се попитаме от толкова хиляди години на земята, какво сме извършили за любовта. Има ли любов, за да я признаем като един факт? Никакви извинения? Ама ти какво мислиш? Отговарям. От делата ми ще ме познаете. Вие какво мислите? От делата ви ще ви познаят. То е много ясно казано. И когато някой пъта аз малко рязък в своите беседи... Казвате, че искам да ви нападам. Не. Аз говоря истината. Аз обичам да говоря на мек език и съжалявам, защото съм принуден да кажа истината и когато я кажа, тя едновременно влиза в стълкновение с интересите на хората, понеже те не съвпадат. И аз съм поставен пред дилемата на Бога ли да угодя или на хората? Ако угодя на хората, Бог ще ме отхвърли. А ако угодя на Бога, хората ще ме отхвърлят. Тогава казвам, предпочитам по-малкото зло да ме отхвърлят хората. Защото да ме отхвърли Бог е голямо зло. При това аз излагам това учение принципално. Не само на теория, а бих посочил на всички бащи и майки начини за възпитание, които трябва да приложите. Ама кога? Когато вие съблечете вашите одещи. Навсинца ви казвам това, защото вие сте свещеници с филони, но никога няма да ви поверя цялата истина, защото е свещена, а вие може да злоупотребите с нея. Само когато смъкнете филоните си, когато смъкнете вашите одежди и приложите правдата, само тогава аз ще ви посоча правила вътре в природата и една година вие ще имате такива резултати, каквито за хиляди години. Сега някой ще питат, има ли Господ, няма ли Господ? Тази е една лъжлива философия. Господ в света е изчезнал по причина на нашата неправда. Ако аз извадя на няколко очите и го питам, има ли светлина? Но защо очите му са извадени? И ако на много хора очите са извадени, не са на място? Те казват, няма Господ. Коя е причината? Кой е винуват за това? Обаче аз съм готов да ви намести очите. Вие казвате. Можеш ли като Христа да ни отвориш очите? Мога. Мога да отворя очите на всинцеви ви. Не да наместия физическите ви очи. То е най-лесното за мен. Мога да ви ги отворя на всинца сега виждам по лицата ви, вие схващате материалната страна и казвате «Дали той нещо ще дойде?» Не, не. В той учение, което аз проповядвам, пътят е най-лесен, но методите са най-мъчните. Тие опити, които ще ги направя, няма да бъдат изполучливи. Ще си зададете голям труд Учение трябва, учение, учение трябва. То няма да дойде тъй лесно. Най-голямото заблуждение е, че те казват сега. Господ изведнъж тял да го научи. Е, хубаво. Покажете ми един човек, който се е родил учен. Той се раща с известни дарби, но духът не може всичко да даде. Най-учените хора са минали през такива страдания, мъчения, изпитания. През всичкото и са минали, за да добият той знание. Сега искат да ни убедят, че то лесно може да се даде. Това е лъжлива философия. Бог обича прилежните, трудолюбивите, искренните хора, които обичат да работят. Честно и почтенно трябва да се работи. Христос казва, за да приносят плод, в той се прославя Отец. Кой се прославя в това? Любовта се прославя. Коя е унази страна, която може сега да ни сближи? Защо ние не се разбираме? А можем да се разбираме? Светът е толкова широк, в него има вложени за всички толкова блага. И вие можете да бъдете щастливи, но още не сте живяли. Не сте живяли още. И вашия живот, сегашния ви живот, аз го намирам, че не е от много щастливите. То е един живот само на мъчение. Малко умедето ще ви дадат. Вие сте в почтито и положение. В Ямбо, българите имат такива адарации, че площта, в която конят върви, е подвижна и турят малко сенце на този кон. И той, като отива към сеното, се движи цял ден. Гледа сеното и върти рака Вълната се разчепква и конят казва: Все ще стигна. И като свърши работа, да казва: Хайде да му дадем малко сенце. И за вас сега дяволът е поставил малко сенце и вие казвате Имам идеал. И най-после, като му свършите работата, дяволът каже Хайде да му дам това сенце. И вие казвате Много съм спечелил. А пък аз казвам Много загубихте. И питам сега като напуснете земята, на какво ще се обърнете? Когато дойде последния час да идете на небето, какъв ефектив ще има във вашия ум? Нали плодът е дървото, който завършва всичко? Който е работил, от този плод ще се оцени. Следователно, и в целокупния ни живот който ще се завърши в една школа, плодът е, който Бог ще откъсне да види как се е развил. И ако в този плод има 10 червя, питам, вашия живот постигнал ли е целта? Сега ние, съвременните хора, сме заети само с отрицателната страна на живота. И каквото и да ни се каже, ние сме толкова чувствителни, понеже сме болни. Нищо не можем да вземем в добър смисъл. Всяко докосване, всяко говорене за правдата, например, ако аз говоря за правдата, някой ще каже: «За мен говори». Правдата е един велик закон в света. Навсякъде, и в духовния, и в политическия живот, и в домовете, Навсякъде тази правда трябва да съществува и тя ще даде своя плод той, което е необходимо. Ако синът е справедлив, ако бащата е справедлив, ако дъщерята е справедлива и майката, ако е справедлива, ще дадат своя плод и ще има мир. Те ще знаят да изпълняват своите задължения. Ако бащата е несправедлив, и синът ще бъде несправедлив. Ако майката е несправедлива, и дъщерята ще бъде несправедлива. Ако майката люби, и дъщерята ще люби. Ако бащата люби, и синът ще люби. Законът в природата е такъв. Подобното, от подобното се ражда. А съвременните хора искат да докажат, че от любов... Омраза се ражда. Това е невъзможно. Любовта омраза не може да роди и правдата неправда не може да роди. Ако тия неща се раждат, те се дължат на съвсем други причини. Един външен човек лесно може да скара двама души от вас. И двама души от вас лесно може да се примирят. Но и в един и другия случай трябва жертва. И когато смразяваме хората, даваме жертва. И когато примиряваме хората, пак даваме жертва. Нима мислите, ако вие смразите двама души че ще бъдете щастливи? Не. Вие ще мязате на онзи писател, за който разказват един анекдот. Някой отишъл да посети другия свят, идва в чистилището и забелясал под един писател отдолу турили една пиростия с малко огнец да го грее, като че ли е замръзнал. Защо го турили на тази пиростия? Огънят е малък, но след сто години той огън е голям, огромен. Каква е работата? Неговата книга, когато я писа, даде малък огън, малък резултат. Но след сто години произведе толкова голямо зло, Затова и огънят ще се увеличи. И когато представим такива примери, те казват. Това са празни работи. Да ядем и да пием, всичко е тук. Кое е всичко? Аз да ви кажа, най-ужасното не е в другия свят, вада, а в гроба. Там душата на грешника не излиза от тялото, а остава в него и като те заровят, ще слушаш, че плачат, ще почне да гние тялото ти. Всичкото и ще виждаш, докато последната частица месо се вземе и ти ще почнеш да плачеш на твоята съборена къща. То е положението, което очаква в бъдеще всички ви. Това е един факт, който ще проверите. Няма никаква измяна. Някой казва Излезнала му е душата. Душата само на праведника излиза, а душата на грешника не излиза. Кой излиза от затвора? Който го е излежал? А който не го е излежал... Може ли да излезе? Кого кредиторите освобождават? Който е платил? А който не е платил, не го освобождават. Сега, вие мислите, че лесно ще се освободите от греховете си, без да сте платили. Христос е казал тъй: Небето и земята ще преминат, но нито една реска от закона няма да премине. Сега не казвам за вас. Вие, които ме слушате, той не се отнася за вас. Аз ще съжалявам, ако помислите, че вас визирам. А само констатирам един факт, който съвременния свят ще го опита. Той е за света, а за вас не е. Вашите души ще излязат и свободни ще бъдете. Но ви казвам, ако във вас един ученик, който е в учение, дойде най-малкото съмнение или колебание и кажете «Хайде, и аз да си проживея като хората», и вие ще останете вътре като грешника. Внимавайте! На ученика мъчно се прощава, не мислете, че е лесно. Бог е милостив, но абсолютната любов изисква абсолютна правда. Ако Бог ни прости, Той е по причина на своята любов. Любовта не позволява никакво прощаване, не от омраза. Защото любовта изисква да се изпълни всяка правда. Тази любов да бъде общо достояние на всички. И ние, съвременните културни хора, които живеем в божествени организъм, причиняваме на Бога най-големите страдания. И мислите ли, че Бог няма да ни се отплати? Ще ни се отплати. И то по закона на правдата. И сега във вас няма такива големи грехове, но има друго. За пример, вие седите, критикувате няколко, нали? Но не критикувате от любов, от унази вечна правда, за да го оправите. А понеже вие е докачил, вие го критикувате, когато е сгрешил. Ще го критикувате според този Велик Закон. Тъй, като застанете на това на, становище, което е божествено, ще говорите меко и съзнателно и няма да има никакви изобъчения и ще поставите истината тъй както си е, нито да я увеличавате, нито да я намалявате. И сега гледам на мнозина лицата ви са изменени. Защо? Двама души седят. Недоволни са един от друг. Штом си недоволен, вдигнеш веждите. Извадете дъщерята от водата. Имаш някой, който те мрази. Този човек е беден. Иди му помогни. Направи му едно добро и ще се примириш. Господ ти е дал един случай да помогнеш на един беден. Благодари. Всякога, когато туряме желанието да направим добро, ние очакваме да станем по-напред много добри и така да работим за света. Такова учение не съществува. Бог никога няма да ти напълни така хамбара. Той по-малко ще ти даде. Вземете лицът, като отива да сее е, взема ли целият хамбар на колата си? Не той ще вземе 3, 4, 5 или 6 крини и ще посее. А ние сега искаме да вземем целия хамбар. Да се покажем, че сме много богати. Не. Ще вземеш 2 крини, 3, 4. Ще ги посееш по всичките правила. После се върни от дома си да си дадеш отчет. Сега този Господ, когато търсите от толкова години, Той е вътре в вас. И бих желал да говоря с Него, с Вашия Господ. Вие имате ли намерение да бъдете честни хора? Ще кажете. Както и? Ние сме честни хора. Вие имате ли намерение да бъдете абсолютно справедливи хора? Да? Радвам се. Ама аз ще дойда. Мен ме много интересува да посетя дома ви, да се порадвам на вашата справедливост. Ако дойда в двора ви и чуя някоя кокошка, че кричи, ако дойда в къщата ви и видя, че слугинята ви плаче, ако дойда в двора ви и видя вашите длъжници, които ви молят, а вие сте ги изнудили и сте им турили 30% лихва, тогава вие сте все от справедливите хора. Ще кажете, законите са такива. Тие закони са ваши, а Божествената банка такава лихва няма. Той е за онзи, който съзнава. Сега при обяснение на живота има други фактори, които ние вземаме предвид. вид. Сегашното общество е вече на края си. Този цикъл е на края си, той свършва вече. И всички хора са поставени на един голям изпит. Вие не можете да знаете кой ви е приятел и кой ви е неприятел, но аз ще ви дам една диагноза, да познавате вашите приятели и вашите неприятели. Онзи, който ви е приятел, той започва с грубост. Той ще ви оскърби, но в душата си той има да ви направи добро, а онзи, който иска да ви направи зло, с него политиката е такава. Той ще започне с много големи неща, ще ви огощава, но неговата цел е лоша. Да ви направи зло? Сега в абсолютната правда ние започваме с доброто и свършваме с доброто. Бялото и черното братство употребяват два различни метода. И аз ще ви опиша такъв пример. В село излиза стопанката с цяла крина жито и казва Къти, къти, къти и всички кокошки казват колко е хубава нашата господарка. После пак къти, къти, къти, къти кряк, докато той къти, къти, влезе в тенжерата. Не само това е един факт, но и с младежите е така. Дойде някой младеж в дома ви и вие къти, къти, къти. Той носи и хвърля своите блага. И майката и бащата казват, какъв зет Господ ни изпрати, да ни го поживи Господ, къти, къти, къти. Но няма да се минат 3-4 години, той ще я заколи и тя ще се измени. И от къти, къти ще останат само кокълчета. Той е един зет, пратен от черната ложа, той няма нищо общо с човечеството. Дойде друг, който е беден, казва. От мен е много не очаквайте. Аз съм беден. Но в края излиза отличен. Той е благороден. Пратен е от бялото братство. Краят на всяка една работа ще покаже какви сме ние. Всички трябва да бъдем благородни в своите подбуждения. Вярвам, че вие, които ме слушате, сте такива. Трябва да се отделят козите от овцете. Трябва да се отделят сега. Моето желание е не да ви говоря красиво, не. Аз нямам това за цел. Моето желание е да ви туря в контакт с Бога сега, а не след хиляди години. Не е, че вие не сте в контакт с Бога, но аз искам да увелича вашата светлина, да ви помогна на дело. Следователно, на някой колата се е спънала. Той се мъчи. Конят е слаб. Казвам. Чакай, братко, аз ще туря всичките мои усилия да тръгне колата. Срещам друг. И неговата кола се е спряла там. Когато върви вашата каруца, и мен ще ми бъде приятно да говоря с вас. Та сега аз ви говоря, защото вашата каруца е спряла. И казва Христос. Да приносяте плод. В какво седи този плод? Той е плодът на любовта. Готовили сме всички, ние, всеки един час, всяка една минута, да принасяме този плод на Бога, който живее в нас? Да кажем, Господи, работи сега ти, ние сме готови. Ти ще ни ръководиш и ние можем да работим и каквото кажеш, ние ще те слушаме. Вие ще ми възразите. Той учение е много опасно. Да, казвам. Когато Господ каже на умния, напусни жена си или напусни мъжа си, ще кажете, е, втасъхме я. Какво ще кажат в обществото? Когато Господ ти казва нещо, каквото и да бъде, не прави думата му на две. Ами ако Господ прати Архангел Михаил да вземе душата ти, как ще напуснеш жена си? Ако добровълно не я напуснеш, тогава Архангел Михаил ще дойде и всички ще плачат. Ако ти доброволно напуснеш жена си и децата си, те ще останат живи и женати и ти ще сте благословени. И когато тръгнеш, Децата ти да не казват, къде отиваш, татко? Ами да кажат, татко, ние се радваме, че Господ те е призвал. И бащата ще се очуди и ще каже, аз ви много благодаря, че ми дадохте свобода. А сега казват, как ти ни отхрани, че като не уредиш, тогава иди да вършиш волята Божия. Рай, за зелена трева. Хората от съвременната култура страдат от това. Когато трябва да се отиде на бойното поле и стане мобилизация, жените пускат мъжете. А когато мъжът за Бога иска да напусне дума, казват: Това не е умно. А за бойното поле е умно ли е? Следователно, на унази мобилизация, която сега ви призувава и иска да воювате, всички трябва да се починявате. За глупавие ще проверят седем пъти. Ще го проверят седем пъти, за да му дадат доказателства. А за разумното, което е вътре, ще направят един опит, втори, трети, седем пъти и ти ще имаш такива доказателства и ще започнеш да извършваш Божието дело. И ако всички ние бихме се подчинили на този велик вътрешен закон на Божията любов, и ако приложим тази абсолютна правда, целият съвременен строй веднага би се променил. Мен ми се оплаква една сестра за един случай, и аз ще ви го приведа. Една млада сестра живее при една друга сестра и двете са от едно и също учение. Вярват в едно и също, четат едни и същи молитви, подвизават си и двете. Но старата сестра постоянно се троши на младата в кухнята. Какво да мисля? Слугиня съм вече. И не е седнала с мен вътре да ми каже една сладка дума, да говори за Господа, а все в кухнята. Ти си такава глупава, това не си направила, онова не си направила. И при това казва, Господи, да дойде Божия дух вътре в мен. Но пак, че съм да щукаш това, онова. Благородство се изисква от нас. Няма по-отвратително нещо за един християнин, за един ученик, ако прави той, което казах съзнателно. Ако го прави съзнателно като учителя с цел да изпита, то е благородно. Но ако с това се удоволства, понеже онзи другия е послушен, това не е благородно. Има примери. Аз съм виждал такъв случай. Някое по-голямо куче дави и по-малкото куче. То бяга, срещне друго куче и то се нахвърли и го дави. Касвам. Учат си и за наята. Той куче, което е давено, не е научило изкуството още. По-голямото куче му касва. Ти не давиш като мен. А малкото куче разбира. Да давиш като мен. Господ ти дава страдания и казва да не правиш неправда, а ти казваш, то без неправда не може. И тогава има две възможности или два метода, с които можем да изправим живота си. Единият е на граф Кеннисберг или на Бургсон, а вторият метод е на благочестивия християнин, а не на Браун и Мелби. И всички съвременни окултисти, даже и на Запад, имат една слабост. Те показват на сегашните младежи как да развият своята сила и как да се подигнат над съвременното общество. Чето и не е нещо ново. То е едно старо учение. То не е плод, а едно дело. И за това, Казва Христос, да приносяте плод, плодът на нашия баща, който живее в нас. И няма да се мине дълго време, той ще прати своите служители да ни повикат, за да видят плода, който ние сме изработили на неговата нива. Сега аз бих ви задал друга задача. Да обмислете дълбоко. Не е да напуснете живота си, но да бъдете внимателни към малките неща в живота. Не се старайте да раздавате хиляди левове на бедните, но постарайте се един ден като излезете да кажете на един човек една плака дума. На някоя просакиня бедна жена може да ни и дадете, но кажете и една плака дума. Сестро, ти до вечера, като напросиш, ела ми на гости от дома. Не й давайте пари. То е в някой случай престъпление. Кажете ти Аз бих желал да те на гостия, да си поприказваме. Срещнете някои бедни. Дайте им покана. Един ден да дойдат на обяд у вас. Един да дойде в понеделник, друг във вторник и т.н. Ето откъде трябва да започнем всички. И ако всички бихме приложили и правило, много от тези души щяха да се отешат. Сега ние седим и казваме, че Христос е пострадал на кръста. Горкият Христос как пострадал на кръста? И плачат със сълзи. И като минат хората край тях, някои бедни, не мислят, че Христос живее в тях, нито мислят за Христовите страдания, а казват – кармата им е такава. И после – О, Господи, как си пострадал на кръста! Това е едно заблуждение на черното братство. То и мяса на нашите съвременни театри. Някой автор написал някоя трагедия. Всички благородни дани плачат, сълзите им текат за онзи герой там на сцената. То е актьорство. Те плачат, а като излязат вън където други умират, нито една сълза. Казвам, За тях плачете, а за вътрешните се смейте. Някой ден аз съм намислил, Имам една дума да ви кажа. Една дума ще ви кажа. Една бележка. Ще направи един малък психологически опит. И тя ще бъде толкова силна и такава експлозия ще направи, че нито един от вас няма да се намери в този салон. А ще кажете. Чудна дума. Трябва да е много силна. Каква ли дума ще каже той? Ние съвременните хора е на този евангелиски проповедник, който проповядва в църквата върху страданията на Христа и цялата публика плаче. Една бедна жена влиза вътре и казва Помогнете ми. отговаряти: „ ти. Не ни смущавай. Сега вие сте бедни отвътре, а Христос е отвънка. Той страда, а вътре го няма Христос. Следователно тази дума, когато я изкажеш, да произведе цял един преврат, да кажеш От сега нататък аз ще живея по Бога. Не е калогирски живот, не е свят живот, не. Светият живот ще дойде след като прекараш целия си живот само в добри дела, и после ще станеш светия, като изпълниш волята Божия. За пример, аз зададох такава задача на моите ученици. Ще ми кажете един от най-големите ваши недостатъци, но зная, че ще кажат най малкия си недостатък. Най-големият недостатък това е главата на змията, а най-малкият е обашката. Те ще ми дадат опашката. А ако хвана опашката, тя ще се обърне и ще ме охапе. Не разбират закона. Дайте ми главата на змията. Най-голямото зло е в главата. Като хвана змията за шията, тогава с опашката лесно мога да се справя. И ние, съвременните хора, трябва най-големия грях, най-големия си недостатък да го хванем кушата, и тогава тази опашка ще се предаде. И тази дума знаете ли коя е? Да ви я кажа ли или вие сами ще си я кажете? Аз мога да ви я кажа, ама има особен начин на касване. За пример, един може да пее една песен и втори може да я пее и трети, но като я изпее някой певец, ще кажете, ах, и един я пее, и другия пее. А сега, какво положение ако ви кажа тази дума? Вие ще кажете, ние знаем това. Тази дума трябва да се каже при голяма светлина на видео, а не в тъмното. Когато вие кажа, вие трябва да ме познавате и аз трябва да ви познавам. Тази дума като вие кажа, аз трябва да жертвам всичко за вас и вие трябва да жертвате всичко за мен. Когато вие кажа вие трябва да виждате в моето лице Бога и аз трябва да виждам лицето Божие в вас. Имате ли ти усети, Тогава аз ще ви я кажа. Имате ли ги? То са условия. Сега аз ще ви я кажа. И тази дума знаете ли какво ще произведе? Тази дума вие никога не сте я чували. Една нова дума ще чуете, която ще произведе цял преврат във вашата душа. Живе Господ, който е днес света, Знаете ли ви е това? Не да се афектирате, аз не искам да се афектирате, а да впрегнете вашия ум, вашето сърце и вашата воля в една интенсивна мисъл. Един велик опит на проверка е това. Един опит, който ще произведе цял преврат в обществения строй. Тази дума може да пресъздаде цялото общество, и да накара всички хора да живеят като братя. И да направи цялата земя рай. Но ние ще оставим сега всички тия аргументи. Аз в миналата беседа казах. Има и друг начин, чрез който ние можем да познаем истината. Ние не сме от уния пеперуди да напускаме живота. Не ние сме от уния, които искат да използват сегашния живот в най-добрия смисъл. Да го използваме тъй, че да произведе най-добрия резултат. Аз бих желал вашите лица да бъдат светли, сърцата ви да не са тъжни, да имате една малка тъга, но да не се енервирате в си, да имате постоянно разположение. И тогава животът ви ще има смисъл. И касно. Ако ние можем да произнесем думата любов, тъй добре, тази дума ще ни открие всичко. А щом се произнесе любов на земята, тя има и нисходящи и възходящи вибрации. Понякога ти искаш доброто само за тебе де. да е. прав си. Малките извори са само за малките хора, а големите извори за големите хора. Като дойде големият извор, то е за всички. Седиш при чучура по половин час и не даваш на другите да пият. Но ако аз и да и пусна крана и туря най-голямия кюнец, тогава ти ще седиш на среща. Следователно, аз съм решил да направя големи кюнци, да пусна такова голямо течение, че всички ще помните. вода ще протече. Аз казвам, Господ ме е пратил този кран като го отворя и като мине през обществото. Всичко ще очисти и умие. И аз съм решил да пусна този кран. Най-първо ще има кал. Но след това ще се очисти, всички ще бъдат доволни и ще има изобилие. Аз искам тази вълна като иде да бъдете готови. Да не се оплашите, че ще се удавите, защото иде да голям порой и да бягате. Но да застанете на краката си и да кажете Слава Богу, че тази вълна Иде. А сега казвате Бягайте да бягаме, голям порой Иде. И всички говорят против мен. Бягайте, не го слушайте. Мене няма да слушате, но онзи, който говори, ще слушате. Въпросът не е личен, а принципиален. Аз, като ваш брат, съм длъжен да ви кажа истината. И ви казвам, че вие сте мои братя и сестри. Не е позволено да живеем по старому. Ние сме длъжни в името на тази любов да живеем на света братски и ще живеем. И залага си можем да делим. Един като работи, друг ще почива, но в синца да си носим премето, и на всички ще бъде леко. Като срещнем някого да кажем, я ми дай малко от бремето си. Да има едно състезание, че живота да е красив. А сега ще кажат, да е наредил Господ, да е писал Господ. Не е писал така Господ. Господ е писал всички хора да бъдат разумни и щастливи на земята и всички да имат да ядат и да пият, да бъдат доволни и да благодарят на Бога. Като се качвам на една каруца, то е за да ме заведе до моя дом и като ме заведе ще целуна коня. Какво е предназначението на яденето? Той ядене е една сила да ни приведе по-близо до Бога. Дето ядем всеки ден, той е като един трен, в който постоянно турят въглища. И ние трябва да туряме енергия. Някой касва, да не ядем. Не. Ще ядеш, за да можеш да идеш при Бога. Другоя, че душата не може да отиде при Бога. И аз ще пиете и всичко вършете за слава Божия. Не мислете, че само един човек може да оправи този свят. Всички целокупно ще го оправим и ще казваме тъй. Ние знаем, че Той е, който ни е създал. Че Той е нашия баща, който ни е родил, който е създал небето и земята заради нас, ние знаем, че Той е и Неговата воля ще изпълним. И този Господ не е горе на небето. Някои казват, че Господ е на небето. Лъжат ви. Къде е това небе? Казвате, на небето е Той. Но това небе прониква в Синца ни. Той бе всичко прониква и казва писанието, че в началото Бог създаде небето и земята. Небето държи земята. Това е направено от такива сили, които държат целият космос. Те не са горе над нас, те са навсякъде, вътре в нас и под нас и над нас. Ние сме все на небето. И в деня, в който ние съзнаем, че в Него живее нашия Отец на любовта, Той небе ще ни се усмихне и всички цветя ще ни се усмихнат и животните ще ни проговорят. Когато ние го познаем, когато срещнем вола, той ще каже «Братко, понеже ти позна Бога, аз мога да ти говоря». До сега воловете защо мълчат? че какво ще каже един Вол? Той не се оплаква. Вол е той. Върви, мълчи и ние му казваме ти. Но когато приложим любовта и снемем комота и тия устени, ще идем заедно с Вола да работим на нивата и те ще кажат Братко, аз те познавам. Те познават уния, които живеят в любовта и всички знаят да работят на нивата. И тогава волът няма да работи 8 часа, а само 2 часа. И тези 2 часа ще дадат толкова, колкото 8 те. Една круша, която сега ви ражда стотина круши, тогава ще роди хиляди и хубави круши ще бъдат. Нивите ще раждат изобилен плод. По цялото лице на Земята ще има благословение. Сега готови ли сте да приемете това учение и да го приложите? Щом го приложите, който го приложи първи, тъй както ви казвам, аз ще го целуна. Тогава сами ние ще се разбираме. Но знаете ли какво значи целувка? Когато Господ целунал човека, създал го. И направил Бог човека и вдъхнал му в носа. Най-първо Бог направи човека чрез една целувка. Има един разказ. Направил Бог човека, но без туша го направил. И той дълго време викал и казвал, Господи ти ме направи като животно, дай ми душа. Викъл го, викъл го, го търсил. Най-после Господ го целунал и човекът станал жива душа. И следователно, когато Господ ви целуне, вие ще оживеете. Сега сме без душа. Много хора има без душа. Минава там един педен, някой го гледа и отминава. Няма душа. Ако той имаше душа, щеше да каже, братко, ела. Не говори само на тялото, а съзнай, че тук има жива душа като теб. Може да бъде той от високо положение в обществото. Нищо не значи. Душа с душа ще се разговарят. И сега желая на синца ви, на моите ученици. Аз ви наричам ученици сега. Желая ви да ви целуне Господ, моя Господ, на когото аз служа. И като ви целуне във вас ще има една по-велика душа, отколкото сегашната. Вие ще се изпълните с този велик дух, и тогава ще бъдете свободни. И тогава, казвам, ще дойде правилото. Истината душата ще ви даде свобода. Светлината ще дойде в ума ви, а чистотата в сърцето ви. Истината ще ви даде свобода, светлината ще ви даде знание божествено, а чистотата ще ви даде сила. И чрез тази сила всичко ще направим в този свят Сега аз ви пращам в домовете ви. Вие казвате, че имате правда. Ще почвам да ви посещавам. Няма да оставя никого непосетен. Никой няма да ми се сърди. И като ви посетя, имам си дневник. Каквото видя, ще си отбележат него. То ще бъде едно красиво възпоменание. Всичко ще бъде красиво. Сега аз ще завърша своята беседа с един малък разказ си из Персийския живот. Синът на един Персийски шаг Сабусадин попада пленник в едно номадско племе, и понеже баща му искал да го пуснат, князът на това племе се съгласил на това само с едно условие да му дадат толкова човешки очи от неговия народ, колкото тежи синът му. Толкова човешки очи да му дадат. Да ги тури на кантара и колкото тежи синът му, толкова очи. Е, знаете ли колко хиляди хора са се жертвали за този Сабусадин? То е жертва. Тогава аз питам. Знаете ли колко очи са дадени заради вас? И ако за този персийски син Сабусадин... Гражданите на Неговото царство са дали очите си. Как мислите е живял Той? Той е живял най-благочестивия живот. На всички уния, които са дали очите си за Него, Той дължал целия си живот и работил заради тях и плакал заради тях. Разбирате ли? От дом на дом е ходил да казва, че вашето нещастие се дължи на моето невнимание. Знаете ли колко има, които са изгубили очите си заради нас? Знаете ли колко наши брати и сестри има, които плачат сега заради нас? И ние няма ли да бъдем толкова доблесни, колкото този царски син? Той бил много по-благороден. Ние ще задържим ли сълзите си? Това е, което изисква сега божествената любов. Аз бих желал в синца да заплачете, поне веднъж да заплачете за очите на унеси, които ги изгубиха, за да ви изкупят от това невежество. Те заслужават този плач. Аз не искам никой да се ефектира. Ако вие ще плачете, както в театъра, задръжте си вашите сълзи. Ако вие заплачете, защото баща ви е умрял, задръжте вашите сълзи. Но ако вие заплачете тъй, както когато сте избавили някой ваш приятел и вие го прегръщате, то си плаче благословени. И ако вие заплачете, когато някоя бедна жена дойде и вие я прегръщате, и тя се зарадва, или когато си спомните за страдующите, плачът, който носи радост и веселие на някоя душа, то е истинския плач. И аз бих желал всички християни да заплачат, за да може този страдущ свят да се утеши. Всички трябва да плачем, да плачем. А другия плач за умрели или за изгубено име. Този плач не ни трябва. Доста сме плакали за него. Сега вие ще се приготвите за унази дума, която аз съм приготвил да ви кажа. И ще я произнесем заедно. а ще я произнеса и вие ще я произнесете. И ще направим един опит. И вие ще проверите. Има ли истина или не? Има ли Бог или не? Жив ли е света или мърда? Онзи Господ, за когото проповядвам е ли или не, ще опитвате. Ще разберете смисъла на живота. Но по-смелите ще започнат новата наука. Науката на любовта, мъдростта и истината. Сега бъдете доблестни с вашите най-големи грехове. Казвайте ми ги. Тази змия хванете я за врата и ми я дайте. Едно е. Ще бъдете смели и няма да мълчите. Когато ви питат какво съм ви казал, ще кажете. Да си кажем най-големите погрешки, как да си ги изправим. Ето какво ви проповядвам. Не е онзи свят за живеене. Ще видите, че светът е един. Онези искат да ни заблудят, като казват... Ама ние не сме го виждали Божия свят. В това се прослави Отец ми, да принесете тоя плод на любовта. Тъй в това се изявява Божията любов, да принасяме тия плодове. Аз искам да принасяме този плод и трябва да започнем тази работа смело и решително. И ако вие започнете с любовта, нито косъм няма да падне от главата ви. Бъдете уверени. През този огън ще минете, през вода ще минете, но неуязвими ще бъдете. Няма да пострадате. Той е казал Христос: Ако ние служим на закона на любовта, всичко е ясно. Ние нямаме нищо против никоя църква, никакви лоши намерения. Аз бих желал на тия църкви да се увеличи заплатата на свещениците, проповедниците. Но то не е важното. А друго, друго се иска. Живот, чист и свят вътре. Живот на правда. И след като разберем това, ние ще дойдем до другата страна на науката. От чисто научно гледаще ще излизаме в природата да изучаваме начините и методите, за да подобрим обществения строй. А обществения строй, с такива примери като Оня, който ви приведох, не се е подобрява. Ние ще възприемем всички примери от природата и ще видим как може да се подобри живота. И след като направим този опит, тогава ще започнем с великото учение на новата култура, която иде в света. Светът преминава вече тази и стара култура. Всичкото и ще се стопи и този ден наступяване трябва да ни намери готови. Аз похвалявам всички уния, които работят в това направление. Ние трябва да служим на Бога на любовта където и да сме. Ние можем всички да се съгласим. Любовта ни може да бъде обща, безсъветна и да дадем право и свобода на всички народи и индивиди да живеят тъй, както тази любов е предначертала според вечната Божия правда. Сега моите най-добри пожелания за всинца ви, да бъдете бодри и весели. И като се върнете, у нези, които са наскарпени, половината от скръпта ви да се премахне. Онези, у нези, които са много заборчнели, половината от борче им да се заплати. у нези, които са болни, половина здрави да се върнете. А у нези, които са гладни, половината да са не хранят. Всичко, все по половина. онези които нямат къща, поне една малка колипка да им се даде, и да имат поне по едно юрганче да се покрият. На всинца да се даде по нещо, синца да сте доволни, докато дойде онова великото, което светът очаква. Тази любов да пребъдва с вас и тя да ви въодушеви. Да ви направи в Синца герои за новия подвиг, за който сме призвани в този свят да извършим. Неделна беседа държам от учителя на 21 май 1922 г. в София.